Koloselərə məktub 3-cü fəsil Beləliklə Məsihlə birlikdə dirildiyinizə görə ucalardakı şeyləri axtarın. Orda Məsih Allahın sağında oturub. Dünyevi şeyləri deyil, ucalardakı şeyləri düşünün. Çünki siz ölmüsünüz və həyatınız Məsihlə birlikdə Allahda saxlanılıb həyatınız olan Məsih zihur edəndə siz də onunla bir izzətlə zihur edəcəksiniz. Buna görə cisminizin dünyəvi meylləri olan cinsi əxlaxsızlığı, murdarlığı, şəhvəti, pis ehtirası və bütpərəsliyə tay olan tamahkarlığı öldürün. Bunlara görə Allahın qəzəbi itayətsizlərin üzərinə gəlir. Əvvəllər siz bunların içində yaşayanda, Belə həyat sürdünüz İndi isə siz də qəzəbi Hiddəti, kini, böhtanı Ağzınızdan çıxan Ədəbsiz sözlər kimi şeylərin Hamısını kənara atın Bir-birinizə yalan deməyin Çünki Köhnə mənliyinizi Və onun əməllərini üzərinizdən çıxarıb Yeni mənliyə büründünüz Yeni mənliyiniz Onu yaradanın Suretinə bənzər şəkildə təzələnir ki Biliyiniz tam olsun. Bu təzələnmədə yunanla Yahudi, sünnətli ilə sünnətsiz, barbar, -bar, skif, qull azad arasında fərq yoxdur. Məsih hər şeydir və hamımızdadır. Beləliklə, Allahın seçilmişləri, müqəddəsləri və sevimliləri kimi ürək mərhəməti, xeyrxaxlıq, itayətkarlıq, həlimlik və səbrə bürünün. Bir-birinizə dözün Və birinizin digərindən şikayəti varsa Bağışlayın Rəb sizi bağışladığı kimi Siz də bağışlayın Bütün bunlardan əlavə Kamil birliyin bağı olan Məhəbbətə bürünün Məsihin sülhü Qoy ürəklərinizdə münsifli etsin Çünki bir bədənin üzvüləri kimi Bu sülhə dəvət olundunuz Həmçinin Şükr edənlər olun Qoy aranızda məsihin kəlamı Bütün zənginliyi ilə yaşasın Bir-birinizə tam müdrikliklə təlim və nəsihət verin Məzmurlar, ilahilər və ruhani nəğmələr söylüyüb Ürəklərinizdə Allaha minnətdar ola ola nəğmə oxuyun Dediyiniz və etdiyiniz hər şeyi İsa'nın adı ilə edin Onun vasitəsilə Ata Allaha şükür edin. Ey qadınlar, Rəbdə olanlara layiq olduğu kimi ərlərinizə tabi olun. Ey ərlər, öz arvadlarınızı sevin və onlarla sərt davranmayın. Ey övladlar, hər işdə ata ananıza itayət eləyin, çünki bu Rəbbi razı salır. Ey atalar, övladlarınızı incitməyin. Yoxsa cəsarətləri qırılar? Ey qullar, hər işdə dünyəvi ağalarınıza itayət edin. Bunu insanları razı salmaq üçün gözə xoş görünən xidmətlə deyil, səmimi qəlbdən, Allahdan qorxaraq edin. Gördüyünüz hər işi insanlar üçün deyil, Rəbb üçün edən kimi canı dildən edin. Bilin ki, Rəbbdən bunun əvəzinə ir salacaqsınız. Çünki siz Rəbb Məsihə qulluq edirsiniz. Kim haqsızlıq edərsə, işlətdiyi haqsızlığın əvəzini alacaq. Çünki Rəbb tərəfkeşli yetməz.